Tényleg? De jó. Hát én ilyen nem hát értek. Én ilyen azzal. halló, meglátó vagyok. És szerintem ezért lehet. Halló, meglátó vagy? Ez komoly? Nem. Hát csak hallasz, ha most nem is láz de csak hallasz. Természetesen. Természetes vagy? Most így fog zajlani a beszélgetés? Vagy... Igen. Lehet, hogy így. Na, hát akkor inkább akkor beszélgessünk. Kutaj Tamás, egy szabad ember. Mi már beszélgettünk egyszer. És most Igen. megintünk. Szia! Szia! Úgy indult a dolog, mint múltkor is. Cserégettem a mikrofonokat, és akkor is elállítódott valami, most is, de most minden rendben van. Nálad minden rendben van? Igen. És Jó most időszakon van. De azt mondtad volna, hogy nincs minden rendben, azt sose mondtad. Ismerjük egymást hó, mikortól, is mondjuk 1995 körülbelül? Nagyjából szerintem ilyen 30 éve igen. Ajaj, ajaj, ajaj. Tehát te most akkor 30 de pár De mi, mi még sose találkoztunk. Mi még fizikálisan sose találkoztunk? Még nem találkoztunk. Még nem? Te egy másik síkon, én meg egy másik síkon? Nem, konkrétan azt mondom, hogy mi fizikailag nem találkoztunk. Mi fiziká, de hogy nem találkoztunk? Hát te még masszíroztál is. Hát ha érdekel, akkor kifejtem. É, hogy ne érdekelne, ezért beszélgetünk. Tehát vegyünk egy, hogy ezt érthetővé tegyem az emberek számára, és közelebb hozzam ezt az egészet. Néha vissza kell menjek ilyen, hogy mondom, tolmácsolom saját szellemiségemet az embernek. Tehát azt mondom, azt állítom, hogy mi fizikailag nem találkoztunk. Neked volt egy akkori megnyilvánulásod, működtek úgy a sejtjeid, ahogy működtek, nekem is működtek, és voltak azok a sejtjeim, amit nekem voltak. De neked is, meg nekem is, Konkrétan nagyon sokszor kicserélődtek már a sejtjeink. Tehát mi még nem találkoztunk. Erős kezdés. Hogy lehet két ember között konfliktus, amikor még soha nem találkoztak? De akkor most sem vagyunk, mert már az már volt. Most az a sejtcsoport, amiről beszélsz, azért az most van mondjuk egy órán keresztül? Hát most természetesen folyamatosan cserélődik, tehát soha nem nem vagyunk ugyanazok. de ha... tudom, hogy ez meredek. Nem, nek nek nekem ez, nem. Sok de... embernek, hogyha ezt hallja, netán ez műsorba kerül, akkor ez, ez meredek lehet embereknek. Meredek, De amikor ezt valaki igazán talán. érti, uh -huh. akkor elkezd tudni jelen lenni. Ugye az előző beszélgetésünk, ami meg sem történt egyébként, mert mi, mi még sose beszélgettünk. <gül> ja, de kedvelnek egyébként. Igen, örülök ennek, igen. Ugye? Igen. Tehát nem lehet két ember között ezért konfliktus, mert nem találkoztak ők még úgy, ahogy. De miért csak a konfliktust említett? Akkor jó dolog sem. Vagy most ez minden. Szerintem sok mindenben, tehát az, hogy ragaszkodunk és rögzítjük magunkat egy, akár egy jó állapothoz, pontosan ez az, hogy nem engedi meg az életünkbe beáramolni azt az időpillantot, amivel tényleg jól érezhetnénk magunkat. Ezért nem érezzük, tehát benne is van ebben a magyar nyelv, megint csak ugye csodálatos, hogy nem érezzük jól magunkat. Jól. Mert hogy nem is érezzük magunkat. De érezzük a fájdalmat. Okay, érezzük az igazságtalanságot. Ugye ilyeneket most mondhatom azt, hogy érzünk, de hogy jól nem érezzük magunkat, mert valakit egy cuccot viszünk, és azt érzékeljük. De hogy is érezhetnénk, ha most te így fogalmazol, ahogy ezeket mondod, hiszen nem is vagyunk tulajdonképpen, sohasem, végül is. Az elején ugye mondtam, hogy ez egy erős kezdés, és ugye utána mondtam, hogy ezért kedvellek, hogy annó, amikor szerinted nem beszéltünk, beszéltünk, x idővel ezelőtt, ugye meg lehet hallgatni ezt, a... akkor én téged, szétszedve, stb. közelítettelek meg. De ez ugye nem történt meg, fértételezzük, hogy igen, meghallgatható. Most egy más időszak van, ugye, ahogy te most fogalmaztál az elmúlt néhány percben. Te hiszel a véletlenekben, Tamás? Nem. Szeretném, ha majd kifejtenéd, hogy miért nem. Az előző beszélgető partnerem kérdése így szól. A András, programszervező, Skóciából Egyimbrából. Kérdése így szól, és ezért tettem fel. Hiszele a véletlenekben? Nem tudtam, hogy most beszélgetünk ebben az időpontban, vagy nem beszélgetünk, ugye? Hiszele Istenben, ez az ő kérdése? Nem tudta, hogy kinek, kitől kérdezi, tehát hogy ki lesz Nem, a nem hiszek benne. Nem hiszel benne. Rendben. Mert tudom, hogy van. Rendben. Akkor ez nem kérdésen nálad? Nem. Ez egy szent meggyőződés, mondhatjuk így, én így fogalmazok. Én nem tudom, hogy szent meggyőződése, de mivel voltak tapasztalataim, vagy vannak tapasztalataim, ezt így határozottan tudom mondani, hogy itt ennek bennem semmi hitnek hogy én hiszek benne, vagy nem hiszek benne. Neked van? Annak ellene, ugye, hogy a tamáskodásom, mint Tamás nevű ember, tehát tamáskodhatnék hivatalossal, és ez meg is történt, és kérdéseket teszek föl, de pont ennek köszönhetem, hogy, hogy én ott tarthatok, hogy azt merem mondani, és azt mondom, felvállalom, hogy én nem hiszek Istenben, nem tudom, hogy van. Uh -huh. Jó, amíg te ideig eljutottál időben, maradjunk azért ezen a síkon, hogy emberi nyelven Jó, kommunikálunk, hogy értsék így is. Tudok is beszélni. Fellem így is, úgy is, csak te fogalmaztad Értem. magad, tolmácsold is magad, akkor néha olyanok jönnek elő, mert én másképp fogok tolmácsolni. Szóval ehhez el kellett tenni XY időnek, ez el kellett olvasni, meg kellett hallgatni, kellettek történések, hogy te most itt tamáskodj. Inkább történések voltak, mint olvasottság. Csit Olvasottság is, de az élő tapasztalat az, ami ezt mondatja velem, tehát nem a könyvek, hogy valakinek a könyvét vagy könyveit elolvastam, és akkor jaj, ez talán igaz lehet. Nem, ez az én megtapasztalásom, amit én éltel, élhettem meg. Ezek szerint te odafigyeltél az életed során, és ezáltal gyűjtötted be össze a tapasztalatokat? Tehát odafigyeltél végig? Azért végig nem figyeltem oda, de amikortól megkaptam azokat a, én úgy nevezem, hogy ajándékokat, így a mindenségtől, akkor onnantól azért odafigyeltem. Voltak, amiket nem vettem észre, nem hallottam meg, nem akartam, volt, amikor nem akartam konkrétan, meghalani. Ezeknek természetesen mint mindennek van következménye. Ezek a te tapasztalataid tehát? Nem könyvből, nem a szomszéd mondta, nem kályunk mondta, Igen. nem egyéb. Melyik a leg, amelyik most eszedbe üt, melyik a leg erőteljesebb tapasztalásod mostanáig? Végülis én alapvetően igyekszem ezeket a tapasztalatokat azért osztom meg akár most is, mert hát ha az emberek nyitottabbak lesznek a saját életükre. Tehát ez, ez nem az én fényezésemről akar szólni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mert ez nem számít másoknak, hanem mindenkinek az számít, hogy ő kicsoda. Ültem, teljesen józanul, mindenféle probléma nélkül. Akkor jó időszakom volt, nem voltam megkeresztelve akkor még hozzáteszem, tehát hogy semmilyen vallásos neveltetést én akkor nem kaptam. Ülök fényes nappal a két és fél szobás panellakásnak a nappaliába. Egyedül voltam, és egyszer csak megjelent egy ezüstös fehéres gömb egy olyan pár méterre tőle még a szobában. És hát én ugye a racionálisan gondolkodó, materiálisan gondolkodó, az anyagban hívő ember. Ugye akkor még a tamáskodó énemmel. Nagyon néztem, hogy ez, ez, ez most micsoda. És pislogtam, meg gondoltam, hogy káprázik a szemem, biztos a napfény, meg a megtörik. A, okay, el is tűnt ez a gömb. Egy tíz másodperc múlva megint megjelent. Most nem tudom pontosan, de körülbelül, tehát ez egy nagyon rövid idő, ami történik. Megjelenik megint egy ilyen, azt nem tudom, hogy ugyanaz, -e, de egy, egy ilyen ezüstös fehéres gömb megint megjelenik. Mondom, az előző pislogás sikerült, akkor most is pislogok, így is volt, eltűnt. Harmadik megjelenésnél, akkor már ott volt egy karnyújtásnira, és a mondandóm szempontjából fontos, hogy karnyújtásnira, ott volt ez a gömb, és egyszer csak megszólal egy hang. Ugye én a Tamáskodó, azért elég furcsán néztem erre, meghallgattam, hogy ezt nekem küldték, semmi más, ezt nekem küldték. Hát mit csinál egy Tamáskodó ember? Hát természetesen odanyúltam, megfogtam, letettem a melkasomhoz, és letettem a kezemet. És amikor letettem a kezemet, akkor én most mi van? Gömböt látok, hangot hallok. Nyugkálok a levegőbe. Hát én nem vagyok normális. Ez az élmény. Ez uh... másnap. Igen, másnap. Tehát semmi nem, semmit nem, nem bizseregtem, nem ütött meg áram, uh -huh. semmi nem volt. Ez a döbbenet volt bennem, hogy mi van velem, hogy én ez nem vagyok normális. Hogy mit, még milyen jó, hogy nem látta ezt senki sem, hogy én nyugálok a levegőbe. Hogy a hangot hiszem, hogy más hallotta, meg gondolom a saját fejembe zajlott ez. Másnaptól, Teljesen megváltozott az életem. Konkrétan teljesen megváltozott az életem. Ez mit jelent? Váltam, Azt jelenti, hogy, én... hogy Bibliából idéztem, olyan dolgokat csináltam, ami fizikailag megmagyarázhatatlan. Tehát, tehát olyan tudásra tettem szert egyik napról a másikról, és minden éjszaka kaptam tanításokat a Krisztusi életről, a, a, vagy minőségről, a szent lélekről, vagy szent szellemről, a Jézusról, a, a Bibliáról, tehát hogy egy csomó mindent kaptam, úgyhogy mit tudom, van három fa iskolám, most viccet, tehát hogy kicsit viccelek, de akarom elvenni ennek az egésznek az élét, de hogy hogy tényleg is, nem értettem, de amikor a Matrixban fölébred a Neo, hogy most mi van, miért pont ő? Ő senki, ő csak egy informatikus, hát én is csak egy esztergályos vagyok. Vagy éppen akkor már mosztőr. Ekkor Ennyi, hány éves voltál volt egyébként? az első ilyen élményem, és egy nagyon komoly változás az életemben. Uh -huh. Mennyi idős voltál itt körülbelül? Hát olyan 26 körül lehettem. Ezt elmondtad már másnak egyéb iránt gondolom, igen? Nem, nem azért ezzel nem szoktam így... Ö... Ugye se kérkedni, se semmi? Lehet, hogy tegyük így, ezeket a Igen, Tehát, Jó, hogy te... volt már egy, elmondtam, de azért egy uh -huh. nagy nyilvánosság előtt, mint ahogy most is, nem tudom, hogy ez mennyire nagy nyilvánosság. Miket nem vagyunk csak? Vagyis hát mi sem. Nem nyilvánosság előtt, nem beszéltem erről még. Jó. De hát ha most ez, ez valamit jelenthet embereknek. Emberek. Említetted, ugye, hogy. Azért beszélsz, azért adsz át információkat, ugye az előző beszélgetésünk már említetted, hogy ugye masszírozás közben beszélgetsz Igen. velük, de inkább te hallgatsz, ha olyan van, akkor említésre, méltónak gondolsz idet gondolataidat. Na jó, de ki vagy te? Ugye jött akkor az előbb, fel akartam tenni ezt a nem szóltam bele, de ki vagy te? Most én úgy kérdezek, tudod, most tőled, mint, mint az emberek, jó? Kicsit más, kicsit kiúrok, zárójel. el. Mennyi ember van ébrem most? Állítólag 8 milliárdon élünk. Te hogy érzed, mennyi van ébrem? Pár százalék. Szerintem egy ilyen 1-2 százalék. 1-2 százalék, aki szerinted ébrem van. Na most ugye ki vagy Igen. te, erre most vagy, válaszolsz vagy, nem ez egy ilyen idézőjeles kérdés. Na, hogy ki az a kutai Tamás, egy szabad ember, aki most azt mondja nekem, amit... ezt most tegyük fel ezt is, mindenki megválaszolja magának, tovább hallgat bennünket, vagy nem. Bolond vagy? Azt is kérdezhetné ugye valaki. Kérdezték már egyébként tőled de ezt? Feltette valakinek ezt a kérdés? Természetesen. Hát azután a szituáció után így azért családom is mondta meg így jó páran, hogy menjek el vizsgáltassam meg magam, mert hogy ez nem normális. És azóta, ha megvoltak vizsgálataid esetlegesen? Nem, nem mertem elmenni. Nem mertem. Meg. Lehet, most nem beszélget. Járnak még hozzád masszírozásra. Ha kiszámolod, mikor kezdted? 90-es évek eleje a masszírozást a vállalkozó engedélyébe 90. június 11-én váltottam ki. Akkor ez olyan 30 valahány év, ugye? Vagy majd 40 is talán. Hát 35 év. Jó, akkor legyen. 35 év alatt különböző, nem visszajáró ember, szerinted mennyi ez itt, ezer, száz, ötszáz, akiket megmozíthatta. Több ezer. Különböző hát lény. Két-három két, ezer legalább. Legyen az zajja, jó, legyen kétezer. Ebből hány van, van ébren? Vagy volt? Úgy értem, hogy most már nem találkoztál velem, tudom, akkor úgy érezted, hogy ébren van? Kimondható, Páron. ki szabad ezt mondani? Három? Páron. Páron. Páron. Nem sértődnek meg, ugye? Ha most, vagy, vagy büszkék, hogy biztos én köztük vagyok? Nem tudom, mi a jó. Azt is gondolhatják természetesen. Hogy tehát, ők. Ne, vagy majd egyszer fölébredni. De szerintem mindenki tudja a saját maga állapotáról, hogy hol tart, hiszen látja a saját életét, hogy milyen hatások érik, azt hogyan éri meg. Gondolom, hogy tudja az ember, csak maximum nem így fogalmazza meg, hogy most fölébredt, nem ébredt föld. Lehet, hogy én is alszom, tehát, hogy, és ezt uh -huh. mind álomban mondom neked. Az ébredést én, azért nem értem. Én, én nem tartom magamat mondom. egy Igen. ilyen hú, nagy felébredet, nem tudom minek. Vannak tapasztalataim, én ezeket a tapasztalatokat elmondom. Igen, én nem, nem tudom, ez én... felébredése. Igen, de azért azt tudod, hogy belépsz valahova, egy boltba, és ott a pénztáros. egy már! Ez nem ébredt. Felébredt. Igen, az most karácsony előtt ez pont jó egyébként, mert sok Igen, ilyennel nem lesz lehet. Nem véletlen. Le találkozni. Az autósok ideges, mert hát be kell vásárolnom, hogy nem menni, Stb. Aki ébren van, attól ő még lehet ideges, ő is, tehát nem így gondolkozom. Kanyarodjunk megint csak egy picit vissza még. A, azt mondod, hogy volt ez az élményed, ami meghatározott. Meghatározott téged, mondhatjuk, fogalmazhatjuk így, ugye? Igen. Akkor te kaptál a Bibliából, ezek szerint olvastad a Bibliát, Utána olvastam. Utána Akkor döbbentem meg, hogy én a Bibliából idézek. Honnan tudsz a Bibliából, hogyha nem olvastad addig még. Hát Szó... igen, tehát azért mondom, hogy igen. akkor döbbentem meg, igen. hogy jé, hát én ezt mondtam múltkor valakinek, akkor meg ezt is mondtam valakinek, meg azt is. Ugye feltettem egy olyan kérdés, hogy ki vagy te? Tudod-e, hogy ki vagy te? Azt mondtad, hogy te ezt most nem én mondod Én tudom, el. hogy ki vagyok, igen. De ezt nem mondod el most sem. Nem, mert hmm. ez rám tartozik. Jó. Mert ez rád Mindenkinek tartozik. saját magának kell megtudnia ezt a... Tehát tegye föl a kérdés magának, hogy ki ő... Nem segítenél azzal, és ha válaszolnál erre a kérdésre másoknak? Az nem lenne jó? Módkorázsról nem, nem volt szó. Nem. Közöttünk? Nem. Nem jó. emlékszem, bocsánat. Tehát fekszik egy nő a kóma ideje alatt, és már hogy fekszik a kórházba, kómában van, fölkerül az ítélőszék elé, hogy olvastam egy ilyen szőszenetet, amikor én ezt magammal megcsináltam, ezt az egész, hogy ki vagyok én. Ez alapján mentem végig, ezért mondom akkor ezt a történetet el. Szerintem lehet, hogy elmondod. én most kíváncsian olyan hallgatom meg, mert nem emlékszem, Hát okay. hátra jó ismételni. Tehát fekszik egy nő a ez és kómában van. A kóma ideje alatt fölkerül az ítélő szék elé. Idézélesen, jó? De a történet így szólt, én ezt így szeretném elmondani. Okay. Az ítélőszék szék elé teszik neki a kérdés, hogy ki vagy te. A nő válaszol következő, hát én a polgármesternek a felesége vagyok. Nem azt kérdeztük, hogy kinek a felesége van, vagy, hanem te ki vagy. Hát én katolikus vallású vagyok. Még mindig nem érted a kérdést. Nem azt kérdeztük, hogy milyen a vallásod, vagy mi a vallásod, hanem te ki vagy. Hát én három gyereknek az anyja vagyok, ő szeretem, ő nevelem. Várjál, de... még mindig nem érted a kérdést. Tehát nem azt kérdeztük, hogy mit csinálsz, hanem hogy te ki vagy. Megbukott, idézelsen megbukott a vizsgán, visszakerült a földre. Felépült a komából, és elkezdte keresni az igazi én magát. És amikor ezt én elolvastam, akkor becsuktam a könyvet, és mondom, hogy ha nekem most így odaszegeznék ezt a kérdést, akkor mit válaszolnék? És elkezdtem válaszolni. De mondom, ez ahhoz képest a ahhoz képest az ez meg az az, akkor az így nem jó. Akkor megint adtam egy választ, de ez azért nem jó, mert... És akkor elkezdtem válaszolni, ugye kérdéseket föltenni, újra lepatintottam saját magamat. És valahogy így elkezdtem másképpen érezni magamat, tehát hogy már olyan nem olyan emberiesen válaszokat adtam, hanem más típusú válaszokat. És egyszer csak megszületett a válasz, amit nem fogok elmondani. Mondom, ezt de mindenkinek saját magára tartozik, mert nem volt tovább kérdésem. Egyszerűen éreztem, hogy ez a válasz. És az egy megint egy nagyon komoly fordulópont volt az életemben, megint egy olyan hozzájárulás volt, ami nagyon sokat hozzátett, mert utána már könnyebb volt, hogy én mit is csináljak. Hiába csináltam azt, amit csináltam, tehát, hogy masszíroztam, meg csontkovácsoltam, meg mit tudom ilyeneket, már akkor is, meg reflexzológia, megváltozott az egész, ott tudtam, hogy mi az én dolgom. De az első, hogy ki vagyok én. Utána jön csak az, hogy mi a dolgom. És ezért van az, hogy sok ember nem boldog abban, amit csinál, mert hogy nem tudja, hogy ő mit csinál, hogy ki ő. Tehát nem érti a... A, egy gépnek a, az alkatrész, hogy melyik alkatrész, és hogy milyen fontos szerepe van egy csavarnak egy gépben, hogy milyen fontos szerepe van annak az olajnak. És lehet, hogy lecserélik azt az olajat, de milyen fontos, hogy az az olaj jó legyen egy gépbe. És amikor ez így meg, megszületett, akkor onnantól kezdem, igazából nem volt már munkám. Én szoktam mondani, hogy én munka nélkül vagyok. Már nagyon régóta munkanélkül vagyok, mert nekem hivatásom van, nem munkám. És így miért fáradnék el, miért lenne probléma? Csak akkor van problémám ezekben, ebben a tevékenységben, az énségemben, és nem az ínségemben. illetve akkor van, amikor hazudok saját magamnak, amikor nem vállalom föl saját magamat. Amikor olyat mutatok, ami nem én vagyok, akkor elfáradok. És hogyha ezt is végig gondolja most az, aki ezt hallgatja, hogy ő mennyit fárad el, hogy elfáradok a gyerekemre, elfáradok, hogy nem, nem tudok ráfigyelni, mert hogy jaj, milyen fáradt vagyok, és akkor nem tudok a gyerekemre figyelni, nem tudok a páromra figyelni, nem tudom, akkor nem tudom kire figyelni. És persze, hogy idegesek vagyunk akkor az autóvezetésnél, mert hogy nem ott vagyok, ahol lennem kéne, nem azt csinálom, és nem úgy élem meg azt, amit éppen csinálok. Én szeretek utazni, de nem úgy vagyok vele, hogy akkor elmegyünk nyaralni, és akkor ott vagyok, és akkor jaj, már, vittem, már úr, vissza, kell, vissza kell jönnem, és megint dolgoznom kell. Elmegyek, élvezem azt, azt az ott létet, de én minden egyes pillanatát élvezem annak, hogy emberek bíznak bennem, hogy megosztják magukat velem, hogy elmondják a nyűküket, az örömüket, a mindenüket hogy mibe fáradnék el abba, hogy szeretve vagyok, hogy, hogy, hogy tisztelnek, hogy megbecsülnek. Tehát, hogy ezért fontos megtalálni önmagunkat, mert utána elkezdődhet a saját életünk. A saját életünk kezdődik el. Nem mások élete, nem a szüleim életét folytatom, nem a, nem tudom, nagyszüleim programját viszem tovább, nem a társadalmi elvárásoknak akarok megfelelni, hanem élhetem a saját életemet, és hogyha minden ember élni a saját életét, ugye Teréz anyától származik ez, hogyha minden ember a saját házatáján rendben tartaná, akkor rendben lenne a világ. Ezért van ez a káosz, amiben vagyunk, mert nem teszik az emberek rendbe az életüket. Nincsen felelősségvállalás. Nem, nem, nem értik, hogy ők tehetnek arról, amiben vannak. Nem mások tehetnek. Mutogatunk újjal erre az emberre, arra a pártra, arra nem tudom milyen rendszerre. Mindenkire mutogatunk, de nem értjük meg, hogy mi magunk tehetünk arról. Azt mondod többek között, hogy szerete, szeretnek téged. Megosztják veled a gondolataikat, az érzéseiket a gondolataikat. És ugye azt mondod, hogy nem feltétlenül van mindenki ébren. Ahhoz, hogy veled ezeket megosztják, és te mondasz valamit, akkor egy egyáltalán érzed azt, hogy felébreszted őket? Azt, azt a valakit, most beszélsz, hogy... Ne, nem, ez nem érdekel, hanem nem? az érdekel, hogy, hogy jobban van-e ő után. Hogy, hogy tud, tehát jobb, hogyha csak egy picivel is jobb lesz az élete. Hát akkor felébreztetted ezek szerint. Egy picit ébrezgetted. Nekem ez, ez az öröm. Tehát nincs az, uh -huh. hogy most akkor jaj, olyan magasztos dolgom van, hogy nekem nem kellett. Nem. Ma pont volt egy beszélgetés a legfiatalabbik fiammal, a Péterrel. Így hármasban beszélgettünk. Mondtam, hogy én a, azt láttam egyszer magamról, hogy mint egy jelzőt, egy kresztáblam lennék. Valakinek stop tábla vagyok, valakinek elsőbségadás kötelező tábla, valakinek ennyi sebességgel haladó tábla vagyok, de a tábla nem ugrál elém, hogy azt mondja, hogy Tamás, figyelj, éres kanyar, éles kanyar, éles kanyar, éres kanyar. Mondtam, hogy éres kanyar. Én ilyen tábla szeretnék lenni az emberek életében, hogy jelzem, ott vagyok, ennyi. Tehát, hogyha nem akarja, akkor nem hallja. De nincs probléma, mert hogy nem ezen múlik az, hogy én szeretek valakit, elfogadok-e valakit, megengedő vagyok-e, hanem ezt a saját maga, maga életét kell, hogy élje. Nincs hogy... bennem ez a nagy magasztos ilyen, hogy ma most én azért születtem, mert hogy meg kell csak az embereket. Én egy egyszerű kresztábla vagyok, már annak is örülök. Amikor mondasz, említesz, valamit, és ő jobban van, ugye, ahogy te fogalmazol, tehát akkor azért egy picit ott magára talál, nem? Közelebb kerül igen. igen. Na, ébredezget. Te most miért agaszkodsz Igen, -e pont ezt az... mondom. Hát, mert sokkal könnyebb lenne talán éberebben, ha nem is éberen, de éberebben ráébredni önmagamra, ugye nekem is. Miért Magyar. kell egyébként, miért kell kérdezni, hogy ki vagyok én? Most nem te rólad, nem rólam beszélünk, Értem. hanem miért jön ez az emberben? Ha jön egy ilyen kérdés annak az x millió embernek, vagy bármennyinek, és nem kap rá választ, akkor miért merül fel egy ilyen kérdés? Például azért, mert ha az ember tudja erre a választ, erre a kérdésre, hogy ki ő, akkor tudja élni a saját életét. Addig, ameddig erre a válasz nincsen, erre a kérdése, nincs meg a válasz. Válaszom lehet, de ameddig nem, válasz, tehát nem az a válasz, ami a valós válasz, akkor nem tudja élni a saját életét, és akkor jönnek ezek a transzgenerációs, meg mindenféle ilyen programok, meg hitrendszerek, meg nem tudom micsodák. Nekem is vannak ilyenek az életemben, csak másképpen hatnak már. Valamikor érzékelem, hogy jó, ez most az, oké, okay, tudom, hogy ki vagyok, mi a dolgom, teszem. Szerintem ezért fontos erre tudni a választ. Amikor én nem kérdezem ezt, csak élek. Tehát élem az életem, mert reggel felkelek, napközben csinálom, teszem, amit beleébredek ebbe a világba, mert elvileg nem tudjuk, ha alszunk, hogy hol vagyunk, akkor ez az egész ez mi? Ez nincs is. Tehát se te nem vagy, se ezek a gondolataid nincsenek, te miért is beszélsz, miért is említesz bárkinek bármit, akik hozzájárnak, járnak rájuk gondolok, hogyha ez az egész nincs is. Nagyon kevés emberre osztottam meg ezt, ezt a jelenlét, ezt azt a meg sem történtes dolgot, hát mert ugye ezt is most vagy, azt mondják, hogy jó van. De, hát ezt nem olyan egyszerű nem fölfogni, hát jó hogy Az emberek elhiszik hát. az én mondandómat, vagy nem, ugye tábla vagyok, megosztok egy, Velem megtörtént, ugye az akkori énemmel megtörtént, akkor így fogalmazok, egy, így fogom jellemezni, egy érdekes szituációt. Balatonon, a nyaralóba vágok ki két fát, az egyiket kivágom, én saját magam vágom ki egy bírsadalmafát, tök jól sikerült. Volt egy fenyőfa, ha már karácsony, a <gül> karácsony közelettéről, el volt már szegényke így korcsosulva, vágjuk ki, oké, okay, hogy ne nyomj el a többit, kivágtuk. Gondoltam, hogy nem fogom levágni az ágakat róla, mert simán el tudom dönteni, el tudom dönteni, hogy kivágjam, vagy ne, hogy a tuják meg fogják engedni, illetve a fűszfa között is simán el tudom majd dönteni. Hát sajnos beszorult a fa, leesett a csonkjára, nem dől ki teljesen. Fogtam én, ugye nagyon jó védőfelszerelésben voltam a fogtam és megemeltem ezt a 6 méteres fának a törzsét, ahol kivágtam, és mint egy íj hatás... Kilőtt, és természetesen, vagy nem természetesen, de a lábamra, nem tudom, egy hány kilométer per órás sebességgel rázuhant a lábamra. Hát én ott majdnem elájultam a fájdalomtól, levert a hidegveríték, és elkezdtem ugrálni a teraszunkhoz, hogy ráboruljak a korlátra, mert hogy tényleg tudok ráállni. És akkor szóltam a tücsinek, a kedvesemnek, hogy, hogy jöjjön, mert valami baj van, és akkor mondta, hogy gyorsan menjünk el, a, mert ahogy lehúztam a papucsat a lábamról, és akkor láttuk, hogy, hogy itt be van duzzadva, lila, piros, sérüléses, és így tovább, gyorsan menjünk az ügyeletre. Mondom, nem, nem, nem, most nekem egy kis nyugalomra van szükségem, nem. Jó, de addig hoz vizet. És ameddig bement a vízért, egyszer csak jött egy hang, ugye, Nem megint jött a hang, hogy Tamás. Te beszélsz itt az embereknek, hogy jelen lenni, meg a mostban lenni, meg meg se történt. Itt van a lehetőséget, tessék bizonyítani. És annyira megdöbbentem ezen a felvetésen, hogy mondom tényleg. Mondom az egy két perc ezelőttük történt meg. Hát velem ez nem történt meg. És 15 perc múlva én csináltam a dolgomat, és visszaapadt a lábam, eltűnt a lilaság, eltűnt a seb a lábamról. Várok, nem tudom, mikor van vége. Nem tudom, előbb, beleszólni. Most bebizonyosodott, megint csak külső fülel. Maradok ennél most már alvó füllel. Még idáig hallgattam ezt a beszélgetést, és azt mondja, hogy na jó, most bebizonyította a Kutai Tamás, egy szabad ember, hogy baja van, hogy ilyen nincs. Nyugodtan. De ilyen nincs, Tamás. Ezt most bizonyítsd be. És akkor az ember... Én úgy gondoltam akkor, igen? hogy elmegyek Röngerre. Igen, ez világos. Ez, ez nem, így természetes. Meg de... Ha meg sem történt, akkor hogy tudnám bizonyítani? De ez És nem ráf, ezen a síkon van. Van most, egy pár amit hónap te múlva. Tehát, mert nekem ez. Tehát, végig ezt gondolom. Ugye most is beszélek róla, tehát valamit rögzítettem mégiscsak magamban. És azt döntöttem magamban, hogy azért fogok erről beszélni, nem a rádióban, nem ebben a műsorban, hanem esetleg embereknek hogy tudjam szemléltetni a mostnak, és a nem a múlthoz való ragaszkodás, sérelmei, traumáihoz, ragaszkodást, hogyha ahhoz ragaszkodom, ahhoz kötöm magamat, ugye kötöm az ebet a karóhoz, tehát hogy, hogy akkor is ez velem történt meg, és igazságtalan tártalanak voltak, és, és akkor is, hogyha nem ehhez, hanem a jelen pillanathoz, akkor a sejt, az a mostani sejtem, ez a pillanatnyi sejtem, ami most van, ő nem sérült meg, tehát meg tud újulni. Újként, egy egészséges sejként tud létrejönni. De hogyha egy rosszat másol, és megint egy rosszat másol, és megint egy rosszat volt a konfliktus, a sérelmet, akkor én szó szerint, tehát fizikailag mondom ezt, hogy, hogy ez, ez egy valóságos állapot. Tehát nem spirituálisan, nem elvont valamiről beszélek, és tudom, hogy ez elvonnak hangzik először, Másodszor is. Hogy ugye is és a tamáskodó 160. énembe, ez fontos volt, hogy, hogy jó, mivel, mivel járulhatok jobban hozzá, ha erről beszélek, vagy, vagy ha tényleg jelenbe hozom magamat, és meg sem, száz meg sem történt ez velem. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, beszélek inkább róla, hogyha olyan helyzet van, mert hát ha ezzel embereket a te szavaddal élve, felébreztek, nem ez volt a célom, csak hogy hát, ha hozzájárulhatok, hogy ki a saját kis gyókszoros életéből. Hát figyeljen önmagára, vállalja a felelősséget, te ezt teszed most. Nagyjából fél évre rá a körmömön, a nagylábúi körmömön megjelent egy ott, és ott van a bizonyíték, hogy megtörtént ez. Vezető vonal, vezető lettél, látod? Megnézheted. Az a helyzet, hogy de azóta a a nincsenek nem az emberek. beszélni, tehát uh -huh. történt még ilyen, tehát ez sem hitkérdésen állam, hogy ez így van, hanem tudom, hogy így van. Hogy amikor az ember jelenbe hozza saját magát, akkor, de ugye, ahhoz tudnom kell, hogy ki vagyok, mert mit hozok jelenbe. Hogyha én ennek a, a fizikai testnek, csak ennek a fizikai testnek hiszem magamat, akkor ezt nem tudom megcsinálni. Tehát ahhoz nekem... Meg kell értenem, hogy sérthetetlen, halhatatlan lény vagyok, egy szellemi lény, hogy ez, ez meg tudjon történni, mert addig, ameddig ilyen kicsikek is félő, és mindenki bánt engem, és semmi önbizalmam, és nulla, vagy nem nulla, de a nullához közelítő önértékelésem van, hát addig hogy akarom, hát nem fogom elhinni azt, hogy, hogy ez meg sem történt. Hát persze, hogy megtörténe, hűléskény, hát most esett rám, hát most szakadt rám, most vágta el, most zúzódott össze, most hagytak el, most, nem hát igen, és akkor mindig most, és most, és még mindig nem tudnak a sejtjeim változni, még mindig ahhoz ragaszkodnak, és akkor itt jön az időskor, hogy egy, egy összetottyat és, és alig mozgó ember, mert hogy nem tud saját magából kimozdulni, hát persze, hogy nem fog tudni mozogni, a fejem beáll egy, egy nézőpontra, és akkor csodálkozik, el, elaludtam a nyakamat, meg hogy alig tudom mozgatni. Hát persze, hogy nem tudom mozgatni a nyakát, hát egyszerűen folyamatosan nézd már előre, ne hátra nézzél, előre nézzél. Hát a test megmutatja, mindent megmutat. Ha elvonatkoztatunk a spirituális dolgoktól, információktól, hanem csak a testünk megmutatja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyenek vagyunk magunkhoz, egymáshoz. Pontosan le, letükrözi, megmutatja, hogy milyenek vagyunk. És saját magunkat diagnosztizálhatjuk. Nem tudok lépni, ül a vállamon valami, mert szakadtak a dolgok, töröm a fejem valamién, alig látok, alig hallok, torkik vagyok, ne már mérgelődők, mit tudom én, tehát annyi ilyen kifejezés van, amit akár nap, mint nap használ az ember. Tehát tudja saját magát diagnosztizálni. Folyamatosan Részvehettem ezen az önismereti, az én megismerés útján, mert láthattam a, az összefüggéseket. Mindenki láthatja, hogyha egy picit megnyílik, és, és elhiszi azt, hogy attól, hogy ő még nem látott bánát, attól még a bálna létezik. Azért beszélsz ezekről, tehát le nyíti, itt fáj, nem tud lépni, mert nem ismered a nagymenőket. A nagymenők azok nem ilyenek, azok tudnak mindent többet is, mint te, jóval többet. Én meg tudom csinálni, én gazdag vagyok, én terepjáróval járok, és jó, az egészségem mindenre képes vagyok. Átgázolok minden! Hogy jössz te ehhez, hogy itt nekem ilyen hülyeségekről beszélj? Jézus úr, Isten már rég elkapcsoltam volna. Most kíváncsi vagyok már csak arra, Mondom, most már csak azért hallgatom végig, mert kíváncsi vagyok a baromságodnak a végére, hogy mit hozol ki ebből a hülyeségből. Most ezt bezártam. Pont azt mondod még, ugyan, hogy mi meg tudjuk magunkat gyógyítani. Ezt hogy? Igen. Hogy tudjuk megtenni? Ha már ennyire me belelovaltad magad, szeretném, ha átadnád ezt is mit mondtam, mondjuk nem tudok lépni fája vagy nem látok, vagy nem tudom, valamiket, amelyikről úgy érzed, hogy hát könnyű. keresse meg az ember, hogy miért mit nem tud meglépni az életbe. És ezt hogy tegyem? A test megmutatja, hogy miben vagyok esetleg tehetetlen. Én tehetetlennek érzem magam. Akkor mi történik a testemmel? Egy olyan pozíciót fog fölvenni, például csak feküdni tudok. Tehát fekszem az ágyba, tehetetlen vagyok. Mert én tehetetlennek érzem magam, egyébként az életemben. Ha ezt felismerem, hogy egyébként én tehetetlen vagyok, és másokat hibáztatok, másokat okolok valamiért, mit egy élethelyzetbe, akármibe, akkor kialakul ez a tehetetlenségi állapot. Például, derekammal ez lesz, a csípőmmel, a lábammal, a Mindegy, valami, mert ez lesz, tehát nem tudok mozogni, tehetetlen vagyok. Ez a fajta tehetetlenség érzés lehúz majd, hiszen az a tömeg, ugye? A mértékettség, a fizikában a tehetetlenség mértéketsége. Elkezdek tehetőssé válni, azaz elkezdek tenni, kivezető kérdéseket teszek föl, mit tehetek másképpen, hogy ne legyek tehetetlen. Mi az, amit másképpen kéne gondolnom, látnom, éreznem, tudnom? Mit tanulhatok meg ebből a helyzetből magamról? A világról? Mindegy. Ezek a kérdések elkezdenek az elmébe nyitogatni és új szinapszisokat hoznak létre, ami által kijöhetnek új gondolatok és új, él, új érzések, egy új nézőpont. Ugye a múltkori beszélgetésben említve volt a fától az erdőt. Magyarul nézem a fát, ott vagyok az órommal nekiérve, egy picit elmozdítom a fejemet, mi történik? Más nézőpontból látom a világot. és ez a más nézőpont ugye más dolgokat, más érzéseket, más impulzusokat fog a testemben konkrétan, akár a sejt szinten, még lejjebbi szinteken is aktivizálni, és létrejön az egészség. Természetesen valamikor az segít, tehát az is hozzá kell, hogy legyen, hogy most akkor bevegyek egy gyógyszert, lehet, hogy az is hozzájárul még, hogy megiszom egy gyógyteját, bekenem a kenőcsöt, elmegyek egy masztőrhöz, elmegyek egy akupunktőrhöz, lehet, hogy kineziológia oldással kell, lehet, hogy valami családállítással, tehát hogy nagyon sok olyan dolog van, tehát ez a hatzor küldtem hozzát csónakost, ugye, amikor a bab okay. meghal, talán ez, ez megvan az a történet, tehát hogy vegyük észre, hogy több lehetőség van arra, hogy egészségesebb legyek, de én kellek hozzá, hogy nem én Kutai más, hanem mindenkinek a saját énje. Kell hozzá, hogy rendben legyen. De hát, ha nem tudja, hogy ki ő, akkor hogyan tudná magát meggyógyítani, amikor még mindig egy szar gondolja, aki ezt érdemli, azt érdemli, jaj, de én nem is érdemlem, meg milyen jó voltam, meg milyen... Oké, okay, de hogyha ennyire jó voltam, és ennyire szent életet éltem, akkor hogy, hogy ennyi szarság? Oligrám. Jó, és akkor hol van az az oldal? Most elő kell, olyan hozzám, mert az előbb úgy éreztem, hogy bezártam, de most megint kinyílik ez nálam, hogy mondod ezt, hogy hát én nem érdemlem meg ez a lekicsínylem, ott a másik oldal, és nem tudom, hol van a határ ebben. Amikor azt mondja, hogy hát én megérdemlem. Vezető okay, vagyok, őnök vagyok, mindent meg. megérdemlek. Mindent megérdemlek. Én taposhatom az embereket, hát én vagyok a csúcs. Igen? Tehát, ha ő ezt jól éli meg tehát semmilyen negatív érzelem nincsen rajta az ő gőgjén, az ő ezén, tehát hogy ezén, tehát nem is akarom semmi fel sem megbégezni, amit te ezt előbb felsoroltál, akkor ő egészséges marad. Tehát ami eldönti egy emberben, hogy milyen állapotban van az, hogy hogyan, hogyan éri meg azt, ami történik vele. Ez dönt rólunk az egészségünkről. Jó. Szerintem. Például felsoroltat, mitől van, vagyunk, lehetünk rosszul, fáradhatunk le tulajdonképpen, a gyerekeket is említett. És akkor mi a megoldás? Kiküldöm a gyereket? Elmegyek egy hét pihenőre? Relaxálok? Meditálok? Mondom a gyereknek, hogy kus, mit csinálok? Amiről eddig beszéltünk, hogy megkeresem, hogy ki vagyok én. Hát És csak ide jutunk vissza? A saját életemet élni. Uh -huh. Csak ide jutunk vissza, tehát Ez. azt mondjuk, hogy az emberek alszanak, nem nagyon tudják. Fel se teszik ezt a kérdést. Azt mondják, hülye vagy, ezzel ne foglalkozzál. Te, te vagy, pont, kész. Ez egy hülye kérdés. Éljük az életünket. Azért fontos, hogy ilyen emberek legyenek, mert nagyon sok szakmát ki tudnak, tehát fent tudnak tartani. Fent tudnak tartani pszichológusokat, fent tudunk tartani masszöröket, fent tudjuk tartani a gyógyszeripart, egy csomó mindent fent tudunk tartani, a bűnözést, fent tudjuk tartani a politikusokat. Tehát, hogy ezt kellenek ezek az emberek, mert ezek fent tartanak egy rendszert. Az, hogy most te, vagy én, vagy egy nem tudom kicsoda megérti, hogy ő nem akar tovább így élni, hanem változtat, tök jó. Hát de most, uh, Tamás, változtatni szeret De kellene az Honnan oké, itt az, van, hogy menjünk hogy ki tüntessünk. tüntessünk. Tüntessünk, gyere Tamás, menjünk ki, más takarok. Gyere, itt egy táblaim már elkészítettem, rá van írva, hogy mit tam, amit szeretnénk látni, láttatni. Gyere, menjünk tüntetni, tegyünk érte. Ne használjál bankkártyát, mert Kest kell használni. Ne arra nézzél, mert ha arra nézel, akkor mindig csak azt fogod tudni csinálni. Venjél a farmra, és vegyél természetes dolgokat, ne menjél be az adott bolthálózatokba. Ne használj mobiltelefon, mert rontja az agyad, meg bevittek az algoritmusok, és ezt sorolhatnám. Hogy kell élni? Mindenki jöjjön rá ő magára és akkor rájön arra, hogy hogy kell élni? Nagyon sok könyv van, nagyon sok iránymutató ember van, Elkezdi valaki tisztogatni, hogyha az egész tenyér az a világ, és abból csak egy kis kö, a kis tisztítom le, akkor tisztább lett a világ. Tisztább lettem én, jobb lett az életem. Hogyha csak ennyit tesz meg egy ember saját magáért, hogy egy picit változtat, és elolvasok egy ilyen könyvet, elolvasok egy olyan könyvet, meghallgatok egy ilyen beszélgetést, egy olyan beszélgetést, ami építő jellegű és egyre kevesebbet foglalkozom, úgymond negatív dolgokkal, gyűlöletkeltéssel, nem megyek bele ezekbe a műsorokba, nem. tehát hogyha elkezdem ezeket tenni, akkor az fogom észrevenni magamon, hogy jobb az életem. Mások az emberek velem. Ilyen apró lépésekkel lehet változtatni, nem kell nagy lépéseket tenni, nem kell, nem tudom, milyen meditációs csoportba menni, el lehet menni, ezek hasznosak. Csak mindenki Picit tegyen saját magáért, és akkor már jobb lesz az élete. De hogyha minden műsor, minden ugyanaz a műsor megy, megy bennem, akkor miért gondolom, és ugyanúgy élem meg ezt a műsort, akkor miért, mitől várom a csodát, hogy hogy, hogy lenne jobb az életem, hogy lenne jobb az anyagi helyzetem, az emberi kapcsolataim, a gyerekkel való kapcsolatom. És hát a másik, ami hogyha már ugye a gyerek itt szóba került, hogy milyen példát mutatok. Én ezt, ezt a példát mutatom a gyerekemnek, ami nem most nem én, Kutai Tamás, hanem ugye most én, mint egy ember. Hogy ezt, ezt mutatom. Ha másmilyen lennék, akkor ugyanezt mondanám, hogy ezt mutatom, ezt a példát mutatom. Azt szeretném, hogy a gyerek boldog, a gyerekem boldog legyen? Oké, legyek boldog. Azt szeretném, hogy egészséges legyen? Akkor mutassam meg az, egész, az én egészséghez való utamat, nem biztos, hogy az az ő egészséghez való útja, de akkor azt a lehetőséget megadom neki, hogy megtalálja. Ha én megtalálom a hivatásomat, akkor valószínűleg ő is megtalálja a hivatását. Ha én megtalálom a párkapcsolatomat, akkor ő is meg tudja fog megtalálja majd a párkapcsolatát. Azt a párkapcsolatát, amivel esetleg boldog lehet. Ez így működik. Tehát, hogy nekem kell és kell példát mutatnom. Mindig mutatjuk a példát. Mindig mutatjuk a példát. Akkor is, amikor a gyerekeim nem látnak, akkor is mutatom a példát. Mert energetikailag össze vagyunk kapcsolva. És mindenkivel össze vagyunk kapcsolva. És ettől meredek dolgokat is tudnék mondani. Ha én megerőszakolom magamat valamiért, valamivel kapcsolatosan, lehet, hogy ez belekerül ez a térbe, ez az egész térbe, és lehet, hogy pont rajtam múlik az, hogy valakit megerőszakolnak. Lehet, hogy én állítom meg a háborút, mert megszűnik bennem a háború. Én leteszem a fegyvert, valaki valahol leteszik a fegyvert. Ha én tudok szeretni, és megbocsájtani, és megérteni másik embert, lehet, hogy a Földnek a másik oldalán valakit éppen megértenek, valakit me valakinek éppen megbocsájtanak. Ennyire komoly a felelősségvállalás. Tisztába kell lennünk ezzel. Valaki nem fogadja el, nem probléma, ettől még ez így van. Nekem is volt nagyon sötét időszakom az életemben, amikor megértettem ezeket az összefüggéseket. Nem volt könnyű az. De amikor igazán megértettem, na akkor viszont már ez nem teherként rakódott rám, hanem lehetőségként, hogy milyen csodálatos, hogy nekem nem kell várnom, a pártokra, nem kell várnom a vallásvezetőkre, nem kell várnom a, a másik emberre, hogy ha majd ő megteszi azt a lépést, akkor majd nekem milyen jó lesz. Hanem én tehetek érte. Én tehetek róla, de tehetek érte. És ez, ez egy szabadságot ad. A felelősség nekem egy szabadságot adott vállaljuk már fel a felelősséget saját tetteinkért, gondolatainkért, érzéseinkért, mert hogy ez fogja megszabadítani az embert a gonosságtól, a gyűlölettől, de addig, ameddig én magam köpködök magamra, hát persze, hogy ezt fogom látni a híradóban, ezt fogom látni a, a Facebookon, a nem tudom milyen közösségi oldalokon, hogy megy a gyűlöletkeltés, megy a nem tudom milyen uszítás, megy az autókba anyázás, meg a... De én belül ezt csinálom, addig ne várjak mást. Fogalmam sincs, hogy miért kedvellek egyébként téged, most túl sok mindent mondasz mindig, most viszont csöndbe vagyok, és azért nem megyek bele azokba, hogy te ki vagy, miért mondod ezeket, aki kapcsolódni szeretne hozzád olyan tekintetben, hogy ki is vagy te. Ha jól emlékszem, akkor az akkori, ami, ugye te úgy nem nem beszélgetésünk környékén, említhető, említhető, hogy édesapád, ami történt akkor? Mondtam, átlényegült, tehát már nem ebben a Síkban világban mozog, van él. részben. Én. Nem Én. Nem úgy mondja ér. egy ember, hogy hát meghalt. meghalt. Akkor te hogy voltál? Nagyon más volt minden érzetvilágod, Azt képest, hogy most. Hát részben... nekem a halál az semmit nem jelent a halál. De ez, se, ez semmit, tehát a halál. Hát most levetjük a ruhánkat este, igen, és akkor mi van? Én nem a ruha vagyok. Igen, de hiányzik fizikálisan én ilyen nem. Nem hiányzik, hát mi, mi hiányozna? Hát ő van. Uh -huh. Hát ő van még. Van egy olyan mondás is, hogy amikor meghalunk, akkor már nem mi vagyunk. Akkor most melyik lehet? Sokan azt mondják, de... azt vallják, ugye, hát... hogy meghalás, akkor kész az a kutai az László, megszűnt. Így, hogy kutai László, ő már nincsen. Maga a lény van. De az a fajta minőség, az a fajta lelkiség, az a fajta ő, aki volt, az van. Az hát van. Az uh -huh. van. Az konkrétan van. Az, hogy ő majd mikor születik meg, vagy megszületik-e még, hogy akarja ezt az utat választani, vagy nem akarja ezt az utat választani, vagy a szellemi létben fejlődik tovább, az már az ő dolga. De hogy ő van, mi, mi hiányozna? Hát eddig is itt volt, csak most volt egy forma, egy ruha rajta. Nem, nem hiányzik. És nem, nem azért, mert rosszul voltunk, hanem azért, mert Nekem más az felfogásom az életről. Én az életben hiszek, nem a halális része természetesen a fizikai létünknek a is része, de más kapcsolatban vagyok ezzel. Szoktál kommunikálni? A, a, a hozzátartozóimmal is, tehát hogy a, úgymond nekem nem veszteség a, a, az elvesztése, úgymond. Tehát a, a halála az nem veszteség számomra. Hát hiszen ő pontosan megszabadult egy, egy kintól, egy problémától, és van lehetőség a fejlődésre. Miért szomorkodnék, vagy miért lenne bennem bármilyen gátat is okozna? Tehát most bennem, tehát rólam van szó természetesen, vagy ebben a, az ilyen típusú gondolkodásról van szó, nem, nem személyről, vagy Kutai Tamásról, hanem ezzel a gondolkodásban, hát az lenne a furcsa, hogy erről beszélek, és tök másképpen élem az életemet. Hát nagyon rosszul lennék. Hallasz engem? Most már igen. Beszélsz, kommunikálsz vele? tartjátok a kapcsolatot Mondható, igen, módon? De nem, módon? hogy igen, de nem egy mindennapos valami ez. Igen. Uh -huh. Tehát akkor te végül is örök kapcsolatban vagy vele? Hát így is fogalmazhatunk, igen. Ez egy picit, mint egy ilyen szöllőfürt, hogy van egy, egy szöllőfürt, és akkor vannak elágazások, és szöllőfürtök rajta. De mind ez a lelki család, család. A lélek család. Tehát, hogy ez, ez mindig az igazából. Tehát az egy igaz éppen, felfogás lehet, hogy ha most ő apukád volt, te a fia, akkor lehet, hogy egy következőben... Az is lehet, hogy talán egy még más. jobb hasonlat a szintársulat, hogy. Szi, okay. Van egy szinttársulat, Pécsi, és lehet, hogy néha elmegy a Kaposvárihoz, vagy a, a Győrihez, vagy a nem tudom hova Budapestre mit szerepelni, uh -huh. De hogy, hogy ugyanaz, és akkor valamikor ez lá ő a lánya, ő meg a nem tudom ki -e. akkor a másikban pont az ellensége, akkor az egyikben a kollégája. Ugye a színház az egész világ, benne minden és nő Shakespeare-től. Ez van. De ez is ugye egy probléma, hogy ha már színházban vagyunk, és hogy szerepelhetnénk, nagyon sok ember nem főszereplője a saját életének, de mellékszereplője. Hát horror filmeket csinálnak emberek saját életükből, amikor egy kaland, csodálatos kalandfilmet is csinálhatnának. Hmm. És ráadásul tényleg ilyen mellék mellékszereplő, aki az ötödik percben meghal, miért nem éri a saját életét, tud? Tehát ez csak egy ilyen költői miért, tehát nem, nem a vádó miért, hanem mert nem a boncolgatós miért. Van lehetőség az embernek eljátszani egy boldog embert, és közben szenvedő embert játszik minden nap és minden nap, és ezt ismétli minden nap. Beteszi azt a szar filmet, amit egyébként utál, de beteszi, és újra és újra lejátsza. Hát ez lehet névredni, Tehát, hogy változtathatunk. Tehát ez a lényeg benne, hogy változhatunk. Eljátszhatunk egy csodálatos emberi lényt, aki boldog, és rendben van az élete. Minden nap tiszta lappal indulhatunk, és minden nap előveszik ugyanazt a lapót, és elolvassuk ugyanazt a történetet, és ugyanúgy csinálunk mindent, és mechanikus mozdulataink vannak, minden ugyanaz, ugyanazok a reakciók, és nem értjük, hogy az emberek miért ilyenek. Hát azért, mert én ilyen vagyok. Érdekes, amikor én változtattam, elkezdtek változni, körülöttem az emberek. Sőt, akkor értettem meg, hogy igazán nem értettem meg, akkor tapasztaltam meg azt, hogy na valóban akkor valamit jól csinálhatok, hogy ez lehet az igazi út, amikor már az autósok is mások velem. Eltűntek a köcsögök. Igen? Igen. Én, Én ezt tudom mondani, kérdeztem. nincsenek, udvariasak az emberek az autóvezetésem között. Éges. Azért Érted? szoktam azt mondani, hogy... Azt hiszem, igen, értem. Azt mondani, hogy ugye random vannak a beszélgető társak, nem tudom, mikor ki következik, és hogy említettem, beszélgetésünk elején Abel András kérdése... Nem hozzád Igen. konkrétizálódott, de ugye vannak véletlenek, mert egyébként nagyon sokan valják, hogy vannak. Annyi tudatosság most viszont volt a beszélgetésünk kapcsán, hogy annyit egyeztettünk hónapokkal ezelőtt veled, hogy majd a tennélek téged. Karácsonyt megelőzően. És ez most így van. Van-e olyan, hogy ti összeültök a család, az a bizonyos szőlőfürt, Igen. és megünneplitek? És ha ezt meg szabad kérdezni, tesztek -e ilyet? Mert akkor nem folytatom tovább, ha nem? Igen? Most nem így konkrétan, hogy a kará... most éppen karácsonykor összejövünk, és mind eddig mindig összejöttünk karácsonykor, azok, akik akkor voltunk. Igen. Van ilyen. Volt, amikor nagyobb család, jöttünk össze, tehát itt a testvéremékkel együtt, a szüleimmel együtt, meg a tücsi szülei, vagy hát értve anyukájával. De most ez étszakadt. A nővéremék csinálják az ő családjukkal, most már ők is ugye egyre nagyobb család válnak, ott is már unokák vannak, nálunk is, de így a fiúkkal, ugye jön a volt feleségem is hozzánk, jön az anyu is hozzánk, tehát hogy lesz egy bizonyos család, akik mi így együtt vagyunk, és beszélgetünk, mi megszüntettük az ajándékozást, az az ajándék, hogy együtt vagyunk. Van díszítés, van karácsonyi, hagyományos karácsonyi hangulat, teljesen nem szakadtam el ettől a fajta külvilágtól és külcsintől, de tudom a helyén kezelni, hogy nem ez a lényeg. Karácsonyi hangulat. Elérzékenyőzte akkor? 24-es, este 25-e? Nem. Nem, a családon belül bárki egy másik szőlő, szembocs, többet nem ragozom ezt a szőlőfürtöst, de ezt tetszett, csak azért. Tehát senki? Nincs az, hogy... De jó volt ez, de jó az, de jó ja, veletek együtt lenni. Az, hogy jó, jó volt, és van egy hála érzet, hogy ah, megint jó, jó, hála mennyi érzen. élményben volt, és van részünk így közösen ezen az úton, uh -huh. természetesen ez van. meg ez megvan. Uh -huh. Ez tehát jó. Igen, tehát van. Mit adnál át tehát, a család? Ha szeretet, akkor van szeretet közöttünk, igen. A nagyobb, érte... nagyobb család értelemben is van szeretet közöttünk. Mit adnál és át? És ezért egyben... hálásak vagyunk. Hogy milyen jó, hogy egy csomó minden. Tök hét köznapi és egyszerű dolog, hogy van fűtés, van hol lakni, van, vannak élmények, hogy biciklizhetünk, hogy utazhatunk, hogy, hogy ezt megtehetjük, hogy úgymond tehetősek vagyunk, és most nem a pénzzel értem a tehetőséget, hanem hogy, hogy tehetünk ilyeneket, hogy olyan életet élhetünk, amilyet élünk. Lehetne jobb? Biztos, hogy lehetne jobb. Egyértelmű, lehetne jobb. Lehetne rosszabb? Nagyon sok ember rosszabbul él. Nagyon sok ember, sok milliárd ember rosszabbul él, mint mi. Ez viszont egy hála érzét, hogy igen, mi most ezt választhattuk, és élhettünk a lehetőséggel, hogy ilyen családban élhetünk, ilyen klassz emberekkel együtt lehetünk, ez egy jó, jó érzés. Mit adnál át és egy másik És embernek kívánom, hogy meg tudja ezt élni, és ne csak ebben az időszakban, Ebből a nagy ruhanásban, itt a karácsony előtti időszakban, advent, ugye, hogy jaj, várakozás, hát addig várják, hogy vége legyen az ünnepnek, nem, hogy várakozzák, hogy várják a családot, mikor mennek már el. Tisztelt a kivételnek, mert biztos vannak, akik ezt másképpen érik meg. Semmi köze már a karácsonynak. Üzlet. Ha ez, ami most van, ez üzlet. semmi köze Jézus születéséhez. Ráadásul Jézuskázunk, Jézuskázunk. Semmi köze ennek az egésznek ehhez. Megszületi-e a megváltó bennem, hogy megváltsa a saját életemet? Ez a minőség. Tudok-e így élni és ránézni egy másik emberre? Hogy ez, ez van-e bennem, van -e a mindennapokban, karácsony után is? Vagy akkor újra elkezdem a gyűlölködést? Hogy ezt tudjam tovább tartani, és hogy ez, ez legyen az életem része? Ne az ünnepek, ne ez a három nap legyen. És akkor na, kezdődik, végig a szünetnek. Ne ez legyen, hanem de jó tehetek újra, és megint tehetek, és megint hozzájárulhatok. Valahogy ezt kellene megértenünk nekünk embereknek, hogy így lenne, ez lenne az ünnep, hogy megünnepelni, hogy én legyek a legszebb ajándék a családomnak, hogy én vagyok a legszebb ajándék. Én vagyok a legszebb ajándék a világnak. A munkatársaimnak? A hozzámjáró embereknek? Szerintem ez lenne az, ami fontosabb, attól, hogy most én mit veszek. Én mit adok? És ehhez nem kell vennem. Maximum észre bennem kellene az, hogy én több vagyok, hogy én lehetek más. Hogy én hozzájárulás lehetek az élethez, és nem egy, egy szarkupac. Már nem merek megszólalni. Ennyi szóval, volt, igazából. Nincs is helye már a kérdésemnek, ötször ne kifutottam, ezt most így is hagyom. Az a kérdés, hogy mit adnál át konkrétan egy családnak, tehát hát elmondtad, végigmondtad. Hát. Ezeket, nem ezt, ezeket. És ezeket Igen. jó lenne felébredten, magunkról hát. találván. Nem ragozzuk. Mit kérdeznél magadtól most? Nincs kérdésem, újra nincs kérdésem. Mit tehát kérdez... Annyi kérdést tettem már föl magamnak, hogy nincs, nincs kérdésem, tehát hogy tényleg nem, nem tudok kérdés fölteni magamnak, mert, mert minden lényeges kérdést, amit eddig tudtam, hogy lényeges, azt már föltettem magamnak. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Tegyük hozzá, hogy ez már egy új esztendős, időszak, ami nincs is, de kell, kell számolnunk az időt, mert különben nem tudunk reggel ötkor felkelni, vagy négykor, vagy akárhánykor. Tehát kell azért ez az időszámolás, számítás. Szóval mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom, ki ő... Mit tesz azért, hogy jobb emberé váljon? Jó. Nagyon szépen köszönöm. Gutai Tamás, egy szabad ember. Tegyünk hozzá még valamit? Én... Szerintem ki mondtam magamból azt, amit. amiatt. Bocs, a titulusodra gondolok, de egyébként meg, megválasztottam azt ja, is, hogy jó, Nem, igen, nem, nem. Így elég vagy. Továbbra sem tudom így meghatározni. E, így elég vagy? Jó kérdés. De elég, igen. Meg vagy. Valakinek feltettem azt a kérdést, meg. hogy ha most bekopognék, kutajtamás, és akkor tegyük el, hogy te inkább így, hogy tudd, de ez kell Szólítanom, mint az idő is kell szükséged. Hát, otthon vagy most. Igen.